Швидкість, витривалість, сила Така властивість живих істот, як швидкість рухів, залежить від того, як швидко можуть скорочуватися і розслаблюватися відповідальні за ці рухи м'язи. Найшвидший савець на планеті – це гепард. Переслідуючи здобич, він може розвивати швидкість до 120 км на годину, майже як автомобіль. Звісно, така швидкість людині недоступна – Адже найшвидший бігун біжить зі швидкістю всього 36 км на годину. Швидкість рухів – особливість багато у чому спадкова, але її можна розвивати, займаючись активними видами спорту, такими як легка атлетика, футбол, хокей, фехтування. Спеціальні вправи на швидкість включають заняття східними видами боротьби – Здатність довго виконувати певну роботу називається витривалістю. Ця якість дуже важлива для бігунів на найдовшій дистанції – марафонців. У давньогрецькій легенді говориться про те, що воїн на ім'я Фідіпід у 490 році до нашої ери після битви під марафоном пробіг, не зупиняючись, близько 42 кілометрів від марафона до Афін, щоб розповісти про перемогу греків. Він устиг тільки крикнути – «Радійте, афіняни, ми перемогли!» І впав мертвий. Сучасні марафонці пробігають цю дистанцію трохи більше, ніж за дві години. Хто був найдущою людиною планети – невідомо, адже у кожного народу були свої прославлені богатирі. Наприклад, стародавні греки вважали такою людиною Геракла, який здійснив 12 великих подвигів. Першим з них став двобій із лютим немейським левом, шкіру якого не могли пробити ні стріли, ні спис. Проте Геракл подолав його. Цікаво, що подвиг легендарного Геракла у 1907 році повторив український богатир Терентій Корінь, на якого під час виступу в цирку міста Чикаго напав лев, який вирвався з клітки. І знову людина вийшла переможцем. Сучасні богатирі-важкоатлети піднімають вагу, яка більш ніж удвічі перевищує їх власну. Далеко не всім сильні м'язи дані від природи, але за допомогою спеціальних тренувань їх можна зміцнити, розвинути, зробити більш рельєфними. Існує навіть особливий вид спорту – бодібілдінг, від англійських слів «тіло» і «будувати». У нас його називають культуризмом. На змаганнях спортсмени серед них є і жінки, приймаючи найбільш виграшні пози, намагаються вразити суддів і глядачів досягнутими результатами. Однак лікарі попереджають, що дуже шкідливо для здоров'я нарощувати м'язи, споживаючи спеціальні харчові добавки. Відомо, що найшвидші м'язи людини – це м'язи, які опускають і піднімають верхнє віко. Вони можуть скорочуватися до 5 разів за секунду, і це дозволяє їм захистити око від різних небезпек.